Opinberunar bókin, sjöttikabli. Og ég sá er lambið rauðið fyrsta af innsiklunum sjö og ég heyrði eina verunum fjórum segja með þrum röst. kom, ég leit upp og sjá, hvítur hestur. Sá sem á honum sat hjælt á bóga og honum var fenginn um og hann fór út sigrandi húnar og til þess að sigra. Þegar lampið rauð annað innsiklið heyrði ég aðra verun að segja kom þá gekk út annar hestur rauður. Þeim sem á honum satt var fengið sverð mikið og gefið vald að taka burt friðin af jörðunni til þess að menn breytiðu hverjir aðra nýður. Þegar lambiði rauð þriðja innsiklið, heyrði ég þriðju verun að segja, kom. Ég leit upp og sjá, svartur hestur og sá er á honum satt, hafði vogarskálar í hendi sér. Og ég heyrði rödd koma frá verunum fjórum er sagði, mælir hveitis fyrir daglaun og þrýr mælar byggs fyrir daglaun en eigi skalt þú spilla ólíunni og víninu. Þegar lambið rauð fjórða innsiglið heyrði ég rödd fjórðu verunar er sagði kom og ég leit upp og sjá bleikur hestur og sá er á honum satt hétt döiði og hell var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir fjórða hluta jarðarinnar og áttu að deyða mennina í styrjöldum, í hungursneið og drepsóttum og láta menn farast fyrir villi jarðarinnar. Þegar lampið rauð fymta innsiklið, sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem dreppnir höfðu verið sakir guðs orðs og vittnisburðarins sem þeir höfðu bórið. Og þeir hrópuðu hári rötdu og sögðu Hversu lengi skal býða þess, þú alvaldur, heilagur og sannur, að þú dæmir og hefnir blóðsvors á íbúum jarðar. Og þeim var fengin hverjum og einum hvít skikja. Og þeim var sagt að þeir skildu enn hvílast litla hríð þanga til trúsiskin þeirra sem þjónuðu guði eins og þeir fylltu töluna. Þau áttu að deyðast eins og þeir. Og ég sá er lambið rauð sjötta innsiglið að mikill landskjálfti varð og sólin varð svört sem hæru sekkur og alltunglið varð sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðunir á jörðina eins og þegar fíkjutrýje skekið af stormvindi fellir haustaldin sínd og himinnin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eig færðist úr staðsýnum. Konungarjarðarinnar, höfðingjar og herfóringjar, auðmenn og mektarmenn, hver þræll og þegn, fólusið í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamranna Hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lambsins. Hin mikli dagur er komin þegar sá sem í hásætinu situr og lambið byrta reyði sína og hver mun þá geta staðist.